Hej, hur du, är det där? Sa apan. Ja, alltså, att ska du ha typ någonting att dricka? Jag tänkte gå till automaten. Fråga apan. Vad uh, vad va håller du på med nu då? Undrar apan. Nej, ge upp nu. Vad alltså, sa va... apan? Nej, men vad då? Alltså, är jag är apan nu då? Fråga apan och peka på sig själv. Nej, men. Tyst! Alltså, vi ska sluta nu! Skrek apan. Nej, men alltså, vi ska ju ha sändning! Det... -"Jag hatar sånt där!" Skrek apan och viftade med armarna. Nej, men Ted, du vet att jag blir tokig när du håller på med det där!" Ropa apan. Och välkomna till Radio Pleppo, programmet som viskar ljuvliga ord i dina öron Och det är med Ted och Kai Och idag så handlar programmet om idolhysteri Och det är ju inne det här att, att bli känd och, och vara känd Och ja, no, ända sedan jag och Kai började med Radio Pleppo så har vi tvingats dela med det här och inte har det alltid varit lätt. Nej, kvinnor flockas omkring en och sliter igen och man måste skriva autografer och springa gatlopp nästan. Och paparazzierna är som helt att, vad äter de till frukost? Och vi är som bara då att, shit i mina vetabix. Och de, de är som bara att, folket vill veta. Och vi är som att, ge hit din kamera och så kommer polisen och är som, viu, viu, viu. Och vi är som bara som drar kniv och, och liksom självförsvar. Mm. Uh, Korinrens fotografer har som ingen respekt. Mm. Men... Men jo, det här är vad det handlar om idag Och vi ska intervjua flera Vi ska intervjua Kai, det är någonting som låter Från ventilationstromman Ja, och någonting rör på sig Alltså det är ett stort rör här I taket i pleppo Och det är liksom bognar nu Hallå? Alltså är det någon där uppe i tromman? Alltså, vi hör ju att någon är där. Vi håller på med sändning. Kai, känner du att det låg konstigt? Ja. Det, är som, om det, no... det är som om det skulle vara någon... Det som det skulle vara någon gas här. Mm. Gas här i... i luften. Alltså, jag blev så. Kyri uh. Ho. Oh. Hey. Dead. Det yeah, yeah. mm. inte kan du somna nu. Är vi... Dead, vi är ju mitt i, är ju mitt i sändning. Måste vi träffa dig där är loka? Äh, uh. Hej, <här> <här> <här> <här> Är du okej, okay, Frida? Frö på jorden! Vi som typ klarade... Mm. Vi som tog oss in i stora studion... Frö på jorden! Och Ted och Kai är som medvetslösa! Frida, din knockoutgas funkar perfekt! Frö på jorden! Och nu har vi som hela stora studion för oss själva! Mm. Men som sagt med dig, vad ska vi göra med Ted och Kai? Mm. Vi släpar dem till Radio Vegas arkiv modern musik! Mm. Det går ju aldrig någon! Frö på jorden! Åh, oh, nu vet du hur det är. <laughs> Ja, jo, vi kan nog beställa Jag tar mm, hummer och champagne till det äh, Vad, Peter, ska du ha? Eh, jag tar samma då Jo, och sen Peter, vad höll jag på att säga? Mm. Men hör du, Stefan, ja. eh, jag har nog ett ärende också när jag bad att vi skulle träffas Men vi har Peter jo, Alltså, vi är ju vänner, Stefan Men no, men självklart Vi har känt varandra, vad var det, kanske tio år Och, ja. och det gör ju att det här är ännu svårare att säga Nå no, men kläm fram det, gamle goss. No, du vet din uh... Din, din fru Ja, Jennifer, vad är det money med henne Hon som ju jag älskar överallt annat Nå no, det här att hon och jag Så vi har vi har här. varit ute och promenerat tillsammans På alla de här otaliga kvällarna När jag varit på jobbet och inte hon hunnit hem en sent Ja, eller Jo, alltså det har vi faktiskt också gjort ett par gånger men Ni har varit kanske på bio tillsammans Mån tror Någon gång under de ovanämnda kvällarna Ta det lugnt, Stefan, inte blir jag För sådana små saker Jennifer tycker ju om att gå på bio, men jag har aldrig tid att uh. följa med. Så det är nog bara bra om uh. du gå med henne. Uh, jo, ne nej, bio. Men ja, uh, det jag ville tala om var uh, för två helger sedan. Du menar den helgen när jag var borta hela helgen. Och Jennifer var ensam hemma och jag av någon anledning hade riggat upp en massa kameror som filmade i alla rum i hela huset. Mm. Just de inspelningar som jag På grund av tidsbrist uh, Inte ännu hunnit titta på uh, Vad? Alltså jag uh, vi, jag på de där banden kommer att få se Hur hon, Jennifer, min älskling Städar och slarvar Och inte dammsugar under soffan Oj, oj, oj, då är Jennifer illa ute. Alltså, jag och din fru har en affär Vi, vi har haft det under en längre tid ni har alltså startat en butik tillsammans Säg mig, säg mig Var är denna butik belägen. Och vad är ni där här till salu Jag borde komma på blixtvisit Någon vacker dag Bra att du hjälper Jenny för att förverkliga Sina drömmar om att bli företagare Nu är jag ändå så ofta i borta Stefan vi har alltså haft en sexuell affär Ja no såna butiker har ju blivit Allt populärare Nej. Alla sorts att i rally. Inget för mig men säkert lönsam Stefan jag trodde inte att det här skulle vara så svårt Men alltså Jag och din fru Vi har, vi har haft samlag Vi har idkat könsomgäng Vi har kopulerat Vi har parat oss med varandra Hur många sätt finns det att säga det på? Du har alltså haft mens med min fru Radio Pleppo, Radio Pleppo fortsätter alldeles strax Men innan dess Lite giraffporr <skratt> Här på savannen, alldeles önsam Hej Käka lite löv oh. Vilka fina prickar du har <laughs> Tycker Ja, oh. och vilken lång hals Ja, ganska oh, lång oh. Och vad heter det? Vad oh, heter Bambi? Jag ska visa dig lite Bambi-Bambi? <laughs> här är Radio Pleppo. med Freda och Freda. Och vi har Sackma tagit över Pleppostudion här på jorden. Ted sa där. Mm. Vi som sövde ner den med en gas. Mm. Mm. Vi frågar faktiskt om vi fick låna stora studion idag. Men Teddokai var som bla bla bla bla bla. Göra Radio mm. Bla bla bla bla bla. och fredag kan inte komma hit. Sackma Dick, de som låter oss aldrig göra någonting. Mm. Men vi måste faktiskt ha en studio idag. För vi ska spela in en låt. Fred på jorden, en sommarhit. Vi mm. har som beslutet oss för att bli kändisar och som typ sommarartister. Mm. Som typ VIP på Ollis och som typ får automatiskt biljetter till Pampas. Och som typ skriver autografer på folks halare. Fre på jorden! Frida, jag ryser vid blotta tanken! Mm. Vi insåg att vi hade talang När vi var på karaoke förra helgen mm. Vi sang total eclipse of the heart mm. Och efteråt kom flera killar fram Och sa att de aldrig hört något liknande Frö på jorden mm. Så nu ska vi bli kärnor mm. Och dessutom har vi skrivit en egen låt Som är jättebra Den har allt vad en sammarhet behöver mm. Som typ sand, sol, longkäror Och som typ docka Frö på jorden Och nu måste vi bara som spela in den Och typ som checka till skivbolag. Mm. Och därför behöver vi studion Vad som typ Recording session på gång, keep out, rödlampan lyser! Fuck my dick. Vi har kontaktat Max Martin och han ska producera och göra låten dansvänlig! Fuck my dick, Max Martin! Hej på jorden! Som typ yesterday det Britney, tomorrow, Frida, en Frida! Mm. Frida, mm. personlig fråga, mm. är du redo att bli kärna? I am ready, Frida. Redo att axla ansvaret som förebild för ungdomen? Fuck my dick självklart! Nu får man väl daka Ja, ni hör publikens jubel och det är ljudet av 25 000 människor som bara har en sak på hjärnan. Nämligen Spaggo, Spaggo, Spaggo. Och vädret här vid den nybyggda Lordi-arenan i Rovaniemi är precis som stämningen, det vill säga strålande. Och jag, Sippo Mu, är som vanligt er kommentator som ska göra mitt bästa för att vidarebefordra känslorna till er där hemma. Och det är ingen lätt uppgift, kan jag meddela? Till min hjälp har jag den tvåfaldige Trebarnspappan och Spaggo-experten Stefan Puppen, mera känd som Soppen. Soppenpuppen, hur är det med dig idag? Jo, det är mysigt kan jag meddela. Det är så skönt när man får lämna alla bekymmer och allt krigande hemma för att komma ut i arenan och ta del av denna idrottens folkfest. Hurra för Spaggo! Spaggo är det bästa. Och för de som inte riktigt hängt med i trenderna, kan du kanske snabbt förklara riktigt vad Spaggo är för någonting? Jo, Spaggo är som en bland Blandning mellan boboll och pälsaktivism Och när det gäller listiga attacker Överraskande strategier Och mysighet Så är Spaggo helt överlägsen alla andra sporter Och i dagens match så är det alltså Åland som möter resten av Finland Och spelarna är på väg in på planen Men innan vi börjar Blir det som det brukar Spaggos nationalsång Idag framfört av Mannen som uppfann helium Just inhale And no one knows if you are male. Ja, man får verkligen lust att andas lite helium själv Men där gör också signalen och matchen är igång Och nu gäller det Åland har klarat sig bra hittills i turneringen, Men nu möter de alltså resten av Finland Och vad tror du, Superpoppen om det är motståndet? Pallar Åland för trycket Jo ja, det är det för tidigt att uttala sig om Men åtminstone har de pallat äpplen Kolla! Ja, det stämmer och oj, oj! Åland slag den Hämtar korgar fulla med äpplen Och Åland inleder med en rasande äppeloffensiv Och slungar äpplen på sina motståndare Jo ja, det här var mustigt Och så tidigt i matchen Resten av Finland står alldeles lamslagna Och oskyddade Och tar emot stryk av Åland Och kolla, där blev det poäng! Hurra! Ålands anfallare Bingobettan lyckades smiga ända till andra sidan planen medan rester av Finlands försvar bombarderades med äpplen. Och nu står det alltså 1-0 till Åland har man sett på maken. Men vad händer nu? Resten av Finlands lagkapten är redan på gång med Konkring och står med sin kortvågssändare och... De kallar in ett enmotor, ett plan som flyger över stadion och... Sprutar bekämpningsmedel över Ålands lag Och spelarna tappar sina äpplen Och hostar blod Och kan inte andas Det, det här är alldeles oerhört Vad säger du soppen? Ja, jag är så upprörd att jag måste räkna till fem Ett, två, tre, fyra, fem Åh, vilken lumpen attack Och medan Ålands spelare vrider sig och klevs, Så hinner resten av Finland kvittera nio poäng Och ställningen är nu alltså 9-1 Till resten av Finland Hur ska Åland klara sig? i denna knipa. ett är slut och tiden rinner iväg. Det verkar som att de står inför en omöjlig situation. Ja, i Spago är inget omöjligt. Det måste man minnas. Jag minns en match 92 då Litauen låg under med 1500 poäng mot Uganda och plötsligt svängde på allt samman som vann genom att gråta och skrika och doma. Jag måste avbryta dig där så förresten av Finland var vara beredd att sätta spiken i kistan med en tangoattack där de till tonerna av Rejo Taipale Sacker fram mot Ålands kanhalva Oj, oj, oj, det märks att de har övat Det var en snygg vändning Men vad gör Åland nu? Kolla, de blåser nollan Och står och hajottar Resten av Finlands spelare Ja! Det är precis så här ska vara. Man ska utnyttja motståndarens svaghet till sin fördel. Åläningarna utnyttjar alltså resten av Finlands traumor från tiden i armén. Hayo med dagarskrig och Åläningarna och resten av Finland fylls av obehag och förvirring. Och Åläningarna avancerar mot målet. Men där blir anfallaren Dingo Betan-slagen med nadd. Ja, häpnad är alltså namnet På resten av Finlands maskot I form av en stor hammer Och detta ramlar ihop Och nu blir det straff Och det här är så spännande att jag googlar i whisky vem ska Åland välja att lägga straffen I ett sånt här kritiskt skede Det får vi strax se Och nu, de, de kallar in Bamse Världens starkaste björn Och han är underladdad Och springer fram mot spaggon Och skjuter Och ja! Bamsi skjuter rakt i krysset Och publiken jublar För med de nya Nürnbergreglerna reglerna Innebär det 10 poäng Och därmed är det elva nio Till Åland Och domaren blåser av och, och nu blir det efterfest på kökar. Jag googlar redan i skattefria, man <skratt> <skratt> ja. Vi säger stort grattis till Åland. Och stort tack till er som har lyssnat. Tills nästa gång vi hörs. Det här är Sipp som tillsammans med Stefan Puppen säger Simma och spagg och hoj. Dagens Spaggo sponsrades av Ödet, kärleken och pirka. Radio Play. Du podd, slå mig allt vad du orkar <gör> i pongen. <gör> no, Varför skulle jag det? Jag no, gör det nu bara. Okej, podd. Kul, men sämt och sido. Nu kan du vinna en alldeles sekta 30 gigas iPod i Radio Extrems makalöst maffiga Radio Pleppo, Pleppo iPod tävling iPod Alltså vad kunde man vinna? En 30 gigas iPod alltså, Vad ska man göra? När man ska illustrera någonting ur Radio Pleppo. Det kan vara en situation, en karaktär Vad som helst ur Radio Pleppo. Man kan fotografera, rita, lycka med Lego eller riktigt hur man vill och vinna en iPod Aj, För närmare instruktioner om hur du ska göra Gå in på x Och klicka fram dig till Radio pleppo -klubben. Jag vet! Jag ska måla Klaus Werner med mitt eget Blod! Och plommon! Radio jag. Här är Radio Pleppo med Freda och Freda Fuck my dick, nu det som hettar till honom Som typ Tsunami halutus Jag och Freda har tagit över Pleppostudion Efter att vi surfat ner till och Kai Fuck dick, vi är här för att spela in en låt mm, En sommarhit mm. Som vi skrivit själva Och vi hade kommit överens med Max Martin Att han skulle producera vår låt Fuck dick Och för en stund sen så åkte vi till tågstationen för att hämta honom Men det var som fel Max Martin Det var som typ Max Martin från Kostad Fuck dick som gammal man med trompeten med sig. Mm. är liksom trompettungt. Mm. Vet inget om modern musik. Mm. Så vi som typ lugga honom och backa över honom med vår pajero. Frä på jorden rätt åt honom. Men nu har vi som ingen producent. Om inte... Frä på jorden då Om vi inte gör som Shakira Frida och producerar låten själva. Frä på jorden Frida du är geni. på jorden tack ska du ha. Mm. Fast vi spelar ju inga instrument. Fuck det stämmer Frida. Fuck Men... Om vi som typ tar någon annans låt och sjunger in ny text Fri på jorden, fröjda dödskeni! Tack ska du ha! Mm. Fast det är ju som typ olagligt Fuck, Madik, du har rätt Fredag. Kanske vi ändå inte borde ha backat över, Max Martin. Något som typ. Liksom bättre en producent i studion än fyra i diket. Som typ, ja. Men om vi kör tillbaka till stationen snabbt så kanske han inte hunnit ta sig upp därifrån ännu. Mm. Och medan vi kör tillbaka så kan vi ju fundera färdigt på texten. Tack, man är det bra idé. Var rimmar på Lankar då? Mm. Gör han hånga? Fast det rimmar ju som inte alls. God afton och välkommit till förr i värde ett nytt program som handlar om Hulay's folk levd förr Jag heter papp och jag är bredvid med så sitter mamma. Hej! Men papp du rullar not och du sa go För hej och ett meddan bara ännu. <skratt> ja vi sitter ju gärna och dricker ett meddas kaffe, jag och mamma. <skratt> ja, inte dricker man ju kaffe på kvällen? Nej, då dricker man varm mjölk och för oss sova. Idag i förr i värde så ska vi tala om midsommar. För ja nå, börjar ju snart vara här. Johannes döparins dag. På förr i värde så var det ju allmänt en dag då man arbetar lite mindre. Och på midsommarafton så hade man vad man kallar en boskspringasfest. Då hade man en boska på hövo och sprang runt och skrek tre sommar bosko och kli säg mig vem min sära bli Och då skulle man städje i skogsbryne och lida Ja, och då, då väska unnan vinden vem man skulle gifta sig med Så vidköplig var man förr i värde Nu för tiden vet man ju att det här med gifta sig Det har ju nu mer att göra med vem man var kåt på <går> no, mamma. Ja, förr i världen så, så talar man ju om att man var kort och man var glad. Och det, här, ja, no, det har ju blivit ett, ett styggigt ord Nu för tiden har jag hört har no, inte nu kåtna styckta. <laughs> nu no, har vi nu no alltid sagt Åt varar att vi är jättekåt På julafton och födelsedag ja. Och nu är vi ju här <laughs> Och nu sa mamma min alltid Att man blev så kåt Då julbocken kom Ja hör du mamma Nu no, stämmer Men då språket sig ändras och, uh, Ungdomar så använder orden analog <laughs> man får ju inte heller tala om att man knassar sönder pepparkonorna mer <laughs> Alltså i morteln Hela här betyder ja, men nu kom vi bort från hur vi talar om Nämligen midsommar Och en som vet mycket om det här Så här är för i världens korrespondent Från Knut Kollens livskvalitetscenter Ajlis, hundra åtta år och frisk och koppt som en köman. Ja pappa, nu, nu var jag i det ordet som betydde något annat dock. Ja. Men Ajlis, då på mitt sommarafton så var du säkert en häjare på att, att dansa kring mitt sommarstången. Ja! Jag kan du berätta lite om det? Ja, jag dansar! de med dragspel Och pojkar knappar i händer Och jag visar bryst Vet du? För ett bän fick de allt Jag var ung och grann på den tiden Ja, hade du något annat minne att dela med dig? Nej vi, vi tackar Eilis för he. Och nu tar vi och ska höra Att mamma ska läsa en dikt som hon själv har skrivit och obroderat på en duk. god man. Det här dikten heter Gift med en zävol. Ja, är gift med en zävol som är utklädd till kar. Då är der siros, så togera rar. Ha pussar mig på mun och låtsas vara snäll. Då är der skoda på, men då är det blir till kväll. Så bitar och klöser smetta mig på kind Och tvingar mig san Till sova upp på vind Nå no mamma, räcker med en verso Ta du roller så är diktret din Nej, Vi, ja. Vi syns snart Och nu ska ni njuta av nuvet Fast den här var mycket bättre förr i världen <fhr> Radio Pleppo fortsätter alldeles strax Men innan dess Lite astronautporr. <skratt> här står du och är viktlös Ja, det är jag med. Och vilken fin dräkt du har Ja, den är helt nyligen Ja, hade du tänkt på att jag är den enda mannen och du den enda kvinnan här i runden? Ja, det är fem kanske Kom närmare så ska du få se på kärnorna Här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Och vi ber om ursäkt, för vad ni än kan ha tvingats höra, nu under hon i den gångna timmen, men jag och Kai har varit utsatta för grovt brott och intrång på vår integritet. Men som typ sorgfre på jorden, vi behövde faktiskt studion. Frida och Frida sövde ner mig och Ted och... Skapade hela studion och, och, och sändningen och allting. Alltså, ni kommer att hamna i finkan för det här. Men som sagt, Majdex slutskrik. Men som typ, jag och Frederik har faktiskt gjort något storslaget här i studion medan ni sov. Vi har gjort en låt while you were sleeping. En sommarhit! Som värsta radioplågan. En låt. Men ni är som totalt tondöva. Sack Majdex sa, so att Beethoven var också tondöv. Och vi har faktiskt haft en egen producent. Ska vi inte lyssna på resultatet? Nå no, nej, verkligen inte! Vi har som ett jobb här att köta Radio Pleppo, Och ingen vill höra på er löjliga låt mm. Fast nu sätter jag igång den Här är Sammeroff Docka med Frida och Frida Nej, bort därifrån! Mm. Frida, mm. vi är som typ in the house Frida och Frida råkar inte kaspa frö på jorden då maj blir det juni och skolan är slut Terrasserna är öppna, man får docka där ut Freda och Frida tillbaka i Vasa Då från Abo och tuta och gasa Pollen i luften, nu snart är det dags Dockas säsongen börjar strax Frida, personlig fråga Vilken är din favorit här av Att ha på stranden? Fast, grejt ananasång här som typ bäst Fan, man byggt min också Men Fredag, shake that ass Hips don't lie, Frida, på Vinteren var jobbig men nu är den slut Obo funkar inte så bra som vad som sett ut Vi hade så mycket tenta vi trodde vi skulle spräng Ändå fick vi knappt några studiepoäng Och hela de skriker vi bloggar för lite Att vi är lika slöa som typda dejter Sakma i dig, de måste ju beakta Att jobba som pluton är jobbigt på fakta så ska ordnas och infån ska skrivas så kryssning ska bokas så lönnkrog ska drivas Och halare fixas och krabola planeras Så Sakma ska man hinna studera Ja det är sommar vi ligger på stranden Ja det är sommar vi dockar i sanden Ja det är sommar vi trådkar i skolan Ja, det är sommar, fred på jorden Ja, det är sommar på ute terrasen Ja, det är sommar med Baylis i glassen Ja, det är sommar och varmt här i Norden Ja, det är sommar, fred på jorden Kö ut i torget och vi är ju sist. Och vi måste på docka, vi har vätskebryst Det går ganska snabbt, men det är en poäng Så som väntar på att docka väntar alltid för länge Vi tänder en sig och stampar otorligt i marken att går och dricker Baylis i parken Men plötsligt är vi framme vid dörren och går in Vi har kreppat håret, alla killar andas in men De reglar oss ser ut att på väg att vilja fria Men jag har ju faktiskt Ja. Vi jag skriver att i mitten för man är väl erfaren Men ställer vad sin här och från tjejen vid baren. Hon fumlar något med glasen som hon har gickt. Här är en som inte har gjort sin gullig sprick. Vi dricker och ger och beställer en Det fyra stycken honey, could you give us the bill? Och säger 22 euro, men vi har bara 16 Och sorry, mot er med åtta visa elektron Ja, det är sommar, vi ligger på stranden Ja, det är sommar, vi dockar i sanden Ja, det är sommar, vi strömtar i skolan Ja, det är sommar, frä på jordan Ja, det är sommar, på ut Ja, det är sommar, med Billy i glasen. Ja, det är sommar och varmt här i Norden Ja, det är sommar, frä på Jorden. Fredan lockt på de hedoftusen från Indiska. Oh, nu orkar jag bra för vi får danskolvet att koka! Alla killa här i rummet kommer geno och säger med mig fred på judan. Fred på judan. Alla tjejer här i rummet kommer geno och säger med mig saknade. Saknade. Alla killa här i rummet kommer geno och säger med mig fred på judan. Fred på judan. Alla tjejer här kommer geno så jag med mig saknade. Saknade. Vi dockar och vi dockar det och dockar sången. Vi dockar och vi dockar till solnedgången och solen i finna på sommaren det går ju aldrig ner och det är ju en chans att docka ännu mer och vi korkar är smärren och för skolan för det. Och när valmärke kommer så sitter vi det för vi kan ju inte sluta före i och sen villa vi någon timme och så börjar vi på nytt. det är på ja det är tar det är i det är på det är på det är med det är det är på det är på det tar det emot det här men alltså Frida och Frida det där var faktiskt ganska bra. Fuck det vilken hit. Men det var som jobbigare än vi trodde det här med att vara musiker. Fuck det. Ja. Frida. Vi kitar det här och för daka istället. Mm. Men alltså det är ju en bra låt alltså. Nu ska ni väl göra någonting med den nu då. Mm. Fast nä. Och mina höftar ska som aldrig orka på tornet. Mm. Och jag till på moralen i musiken på sträck. Kan ni det här? Kan bara lämna det här? Ja.